Атумени Батиєвого, Багадура, Судебея пропалили дотла князівство Данила і пішли далі на захід – на Польщу, на Краків. І в 1241 році в Нижній Сілезі розбили об'єднані польсько-німецькі війська, згребли одним махом угорщиною Моравію, Болгарію, Сербію і Хорватію. Судебей зібрався було йти і на Священну Римську імперію на Рим, до якого було з Лука дострілити, та в останню хвилину роздумав, і так стільки добра, що не вистачало вже ні гарб, ні возів, ні навіть сторожі для полонених. І судебей повернув назад на Волгу. Після цього погрому, та ще й під наглядом ординських баскаків, звестися на державні ноги вже було неможливо. І князь Данило Сідлає коня і поміж згарищами та непохованими кістьми своїх людей Їде до хана на Волгу, в його столицю В бату сараї він падає на коліна і запевняє орду в покірності Новий хан Берке вішає на шию Данилові золоту пайзу довір'я та недоторканості Вечерє з ним і відпускає живим Данило їде додому. Приїхавши в Галич, у столиці свого князівства, він піднімає ковані віка скарбових князівських скринь, аби спорожнити їх до останньої гривни. Починає потихеньку збирати і озброювати нове військо. Ночами, коли Данилові вдавалося заснути, йому снилося, що до нього приходять його порубані в минулих боях воїни. Приходять, Стають на порозі і не просять нічого, ні їжі, ні одежі, ні навіть коней, а торохкаючи кістками, благають у князі лише одного мечів. Данило відправляє послів до папи Римського: Поможіть, та папа Інокентій IV замість війська присилає йому королівську корону. Папські нонції урочисто коронують Данила. А під вечір того самого дня Прибувають посли від Берке Не зруйнуєш фортець і укріплень Чекай від мене нового походу І тоді вже пощади не жди Отримати такий ханів наказ Хто-хто, Данило знав, що це означає І ось князь-король Данило Галицький З золотою на голові королівською короною І золотою на шиї ханською пайзою Руйнує фортеці Вали і переносить столицю з Галича Далеко на північ У болотах і лісах своєї землі Він закладає нову столицю І називає її Холм Князь Василь придивився Золота ханська пайза на шиї в Данила була Видно і справді йому важка Бо шия якось незручно вигнута Золота ж корона короля була для його голови замалою та затісною, бо сиділа на ній білим грибочком. І на всьому Даниловому потрісканому як сірий камінь обличчі, з запалими, прилиплими до вилиць щоками, з покорченим перерубаним носом, з тяжкими чорними вусами, ворушилися по цю пору живі, трьохсотлітні думи. Змучені очі дивилися із тринадцятого свого століття у його Василеве шістнадцяти. І йому причулося, що князь від когось чи від чогось стогне. Поруч з Данилом Галицьким висів на стіні портрет ще одного Данила, сина Турово-Пінського князя Дмитрія. Цей князь Данило і був засновником роду Острозьких. У союзі з великим литовським князем Дмитром Любартом у 1341 році він воював проти польського короля Казимира Великого за Волинь і Галичину, збудував собі замок в Острозі і став називатися князем Острозьким. У князя Данила Острозького було четверо синів, двоє загинуло в битвах з татарами, один постригся в ченці, а наймолодший Федір став після батька князювати. Коли на Польщу і Литву напав Тевтонський орден, польський король Ягайло і великий литовський князь Вітовт покликали на допомогу Федора. Федір обороняв і оборонив литовську столицю вільно, де тоді був руський квартал, бо ще з Київської Русі. Звід законів Ярослава Мундрого під назвою «Руська правда» ліг в основу литовського державного права, і руська мова в Литві чулася на кожному кроці. Та союз Острозького із сусідами не був тривалим, бо Вітовт і Ягайло стали насміхатися над Федором як схизматиком. І в 1410 році в битві під Грюнвальдом Таненбергом терпець увірвався. Після перемоги над німцями Федір, ображений, пішов додому в Острог. Тоді ж у польський герб вписалося 47 вельможних литовських родів, що перейшли з православ'я на католицтво. Після Грюнвальда, гордий і впевнений у собі князь Федір, Ягайлою Вітовту простити свого приниження не міг. Він допоміг утекти з Кременецької в'язниці молодшому братові Вітовта Свидригайло, якого Вітов до в'язниці і посадив. Свидригайло став великим литовським князем. По його смерті на литовську корону претендував Мартин Гаштольд. Та новий польський король Казимир прогнав Мартина Гаштольда, і той накликав на об'єднану польсько-литовську державу і захоплену нею Україну, Вольських татар Татарам було того і треба І знову закурів під татарськими кіньми У весь український південь У 1453 році татари впали на поділля Лягли на Волинь, не минули й Галичини Внук князя Федора Іван, що сів після діда в Острозькому замку Був людиною тихою, роботящою і побожною в роки свого князювання він дбав про школи, завів біля землі агрономів, заклав у Межеріччі Троїцьку церкву, Троїцький монастир у Дермані, Преображенський монастир у Дубні, та через татарське плюндрування князівства і йому довелося сісти на коня і взяти в руки меча.